Надзвичайно демократичний чоловік. Мені розповіли, що він у ЦК грає в шахи з рядовими працівниками. У Будапешті є його однофамілець, хазяїн великого ресторану, бо в них це дозволено. Так от кадр щомісяця їздить до нього вечеряти, щоб створити йому рекламу. Ну, та не в цьому справа. Кадр довідався, що з України прибув на відпочинок один з керівників республіки і захотів зі мною зустрітися. У нас би це належно підготували, а у них там все пущено на самоплив. Кадр нагрянув, неждану, негадану. Застав нас з Марселю у озері, щоправда, плавати з нами не став, через свою перекладечку попросив пробачення за вторгнення, а тоді запропонував поїхати з ним пообідати в ресторанчику Куманський двір, тобто Половецький двір. Бо Кумани – це частина половецької орди, яка втекла від Батия і там змішалася з горцями. Ну, сам розумієш, що я одразу згадав про твій половецький степ і сказав про це кадру. А йому цього тільки й треба було, бо він і їхав, виявляється, до мене тільки для того, щоб поговорити про історію. Ну, ми як виховані? Великий народ – велика історія, малий народ – мала історія. Виявляється ж, угорців якась жменька порівняно з українцями, а минуле в них не менш багато, ніж у нас. Заради такого відкриття справді корисно було з'їздити на Балатон, зауважив я на безиронії. Слухай далі, Миколо. Забувши про свою стопудову маску поважності, майже з хлоп'ячою безпосередністю вигукнув Марко. Кадр напівжартома почав щось про те, як мад'яри в дев'ятому, чи я там знаю, столітті йшли з степів у пошуках гарної землі для свого племені і по дорозі натрапили на Київ. І київський князь Олег, чи якийсь інший, я ж не знаю, дозволив їм переправитися через Дніпро біля своєї столиці, що й поміг це зробити, а тоді відвів їм ціле урочище для припочинку. І вони там стояли, дикі, воювничі степовики, і не зробили навіть спроби пограбувати Київ. Кадр жартома сказав, що відтоді і почалася наша дружба, а тоді спитав, чи правда, ніби те древнє київське урочище зветься й досі «Угорським». А що я міг йому відповісти? Ти б сказав йому, що тепер в тому древньому урочищі горить вічний вогонь і стоїть обеліск на честь загиблих за свободу. Звідки ж я міг знати, як воно колись називалося? Ти ж керівник, зобов'язаний знати все. Це ось я, агроном. Для мене здавалося б, історія не обов'язкова, а для тебе це як повітря. Яке повітря, Миколо, яке повітря? Я не буду гарікати, а скажу тобі прямо, всі нам заздрять, а ніхто ніколи не подумає, в якій атмосфері ми живемо. Ось я працював при Хрущові, ну то на відстані, те вже близько, а то й зовсім поряд з Криченком, Підгорним, Шелестом, Щербицьким. І що ж ти думаєш? Історія, великі сини народу, князі, гетьмани, філософи, поети – тільки пройдений етап і впевнена хода до сейливих вершин, а для цих хліб і м'ясо, молоко, яйце і вовна, плани й завдання, поставки і зобов'язання, виконання і перевиконання. Всі наші університети, засідання і наради, головне знаряддя праці телефон, спосіб мовлення. А вгору шипиш, як селезень, а вниз звергаєш погрози, образи, матюки, якийсь звірячий рик». Не виходить, що не все в тобі вмерло, коли, звичайно, розмова з угорським лідером викликала таке каяття», – зауважив я. «Ти вважаєш звичайна розмова? Та це ж справжня катастрофа! Він мені про якісь далекі віки і древні урочища, а тоді ще про наших князів і про своїх королів, а я сиджу як пень. Прилічити на пальцях членів політбюро – це, будь ласка, а більше нічого. Я вже моргав непомітно свої Марселі. Ти ж відаєш культурою, виручай, рятуй». А вона торохтить, як ми зустрічалися з Леонідом Іллічем, та як з Фіделем, та з Живковим, та з Гонекором, та з Гусиком. Про гомулку ще забула сказати. Я їй заявив потім, що знати її не хочу, раз вона такою ступою себе показала перед кадром. Ну, хай мене засмоктало виконання-перевиконання, а ти ж 20 років сидиш на культурі у своїх райкомах і міськомах, і теж ні чорта». Ну, вернувся я з відпустки, покликав свого помічника, даю завдання негайно добути мені історію України. Можу похвалитися, бодай тим, що всі мої доручення виконуються справді негайно. Притарабанює він мені цілу гору книжок, томів 20 чи 30, завалює весь стіл для засідань. Я питаю його, що це таке? Він розводить руками. Підручника з історії України не знайшов, а в нашій бібліотеці тільки оце – історія міст і сіл української РСР. Я йому кажу, гаразд, хай ці книжки полежать тут».